27 серпня. З половиною. Те, як Гарроу розповів місті. Те, як Гарроу пояснив їй острівну легенду, значить, що вона не може не прославитися як художниця. Вона приречена на успіх. Її талант – це її прокляття. Життя після життя. Вона була Джото Ді Бондоне, потім Мікеланджело, потім Яном Вермеєром. А може, в місті була Яном Ван Ейком і Леонардо да Вінчі і Дієго Веласкесом, а потім Маврою Кінкейт і Констанцією Бертон. А тепер вона – місті Мері Вілмот, але змінюється лише її ім'я. Вона ж завжди була митцем і завжди ним буде. Одного не вчать у художньому коледжі. Щоб прожити життя – це виявити, ким ти насправді була. Між іншим, усе це каже Гаро Вілмот, схиблений убивця, батько Пітера. Той Гаррі Вілмот, який переховувався відтоді, як Пітер та Місті одружилися, перед тим, як народилася Тебі. Твій божевільний батько. Як повірити Гаррі Вілмоту, так Місті – найталановитіша з усіх художників усіх часів. 200 років тому Місті була Маврою Кінкейт, 100 років тому вона була Констанцією Бертон. У тому попередньому житті Констанція побачила якусь прикрасу, що її носив один із синів острова під час своєї подорожі Європою. То був перстень, що колись належав Маврі. Випадково він знайшов її та привіз назад, до себе. Після того, як Констанція померла, люди помітили, що її чуденник дуже нагадує щоденник Маври. Їхні життя були дуже схожими, і Констанція врятувала острів так само, як його раніше врятувала Мавра. Що її щоденник збігається з попереднім щоденником, що кожен її щоденник збігатиметься з попереднім, що місці завжди рятуватиме острів своїм мистецтвом. Оце і є острівна легенда, за словами Гарроу, і все це справа її рук. Через 100 років, коли їхні статки добігали кінця, вони послали синів острова знайти її. Знову і знову ми повертали її сюди і змушували повторювати своє попереднє життя, використовуючи фальшиві коштовності як приманку, бо місці завжди їх розпізнаватиме. Вона їх любитиме, сама не знаючи чому. Вони, увесь музей воскових фігур острова Чекеленд. усі вони знали, що місті стане великою художницею, якщо її належним чином гарненько помучити. Бо ж казав Пітер, що найкраще мистецтво породжується стражданнями. Бо ж казав Лікартуше, що таким чином ми можемо вийти на якесь універсальне натхнення. Бідолашна маленька місті Мері Кляйман, найталановитіша художниця всіх часів, їхня спасителька, їхня рабиня. Місті – їхня грошова дійна корова. Така вже в неї карма. Гаров розказав, як вони використовують щоденник попередньої художниці для того, щоб дати напрям життю художниці наступної. Її чоловік має померти в одному і тому самому віці, потім хтось із її дітей. Вони можуть імітувати смерть, як, наприклад, Стебі, але у випадку з Пітером, що ж, він сам просився. До речі, все це в місті розповідає детективу Стілтону, коли він їде до острова Чекайленд. У крові Пітра було погноз дійних ліків, які він ніколи не приймав, не існуюче свідоцтво про смерть Гарроу Вілмута. Місті каже, напевне, це результат кровозміщення. Усі ці люди схиблені психи. Це велике благо, сказав і Гарроу, що ти забуваєш. Після кожної смерті місце забуває, ким вона раніше була, але остров'яни передають цю історію з покоління в покоління. Вони увесь час її пам'ятають, щоб можна було знайти місці і повернути назад. На всю решту вічності, кожне четверте покоління, як тільки скінчаються гроші. Коли світ загрожує вторгненням, вони повертають її назад, і вона врятує їхнє майбуття. Так, як ти завжди робила, як ти завжди робитимеш, сказав Гаров. Місті Мері Вілмут, цариця Рабів. Промислова революція зустрічає ангела-охоронця, бідолашне, місті-конвейер чудес, усю решту вічності. Аристократи до аристократів, це так, між іншим. Гаров сказав, «Ти завжди ведеш щоденник, у кожному перевтіленні. Саме завдяки йому ми і маємо змогу передбачити твої настрої та реакції. Ми знаємо про кожну твою майбутню дію». Гарлв намотав низку перлин на зап'ястя Грейс і сказав, класнувши, «Защіпкою». Так, ми дійсно хочемо, щоб ти повернулася і розпочала процес, але це не обов'язково значить, що ми хочемо, щоб ти завершила свій керамічний цикл. У художньому коледжі не вчать, як уникнути процесу реутилізації твоєї душі, бо це буде як вбивство гуски, що несе золоті яйця. Так, її душа полине до інших пригод, але через три покоління острів знову збідніє. Збідніє і заюрмиться багатими чужинцями. Періодичне воскресіння. Її власне саморобне безсмертя. Узагалі, сказав Гаров, правнуки тебі, знайшовши той щоденник, що ти його оце ведеш, визнають його надзвичайно корисним для правильного поводження з тобою наступного разу. Прапрапра -пра -пра правнуки місті користуватиметься її книгою, оцією книгою. О, я пам'ятаю. мовила Грейс, коли ще була маленькою дівчинкою, ти була Констанцією Бертон, і мені дуже подобалося, коли ти брала мене із собою запускати повітряного змія. Гарроу сказав, «Під яким би ім'ям ти не з'являлася, ти матір усім нам». Грейс додала, «Ти і справді всіх нас любила». А місті питає в Гарроу, «Благаю, скажіть, що має статися? Картини вибухнуть, чи готель рухне в океан? Що, яким чином вона всіх порятує?» А Грейс струсила по руці свій перловий браслет і сказала, «Ти не зможеш усіх порятувати». Більшість великих статків, каже Гаро, стоять на стражданнях та смерті тисяч людей чи тварин, на таких собі жнивах. Він дає Грейс щось блискуче золотисте і протягає руку, відтягнувши рука в піджака. І Грейс, з'єднавши два кінця манжетів, надіває на них запанку і каже, «Ми щойно ви знайшли спосіб пожинати багатих людей». 27 серпня і три чверті. Біля готелю Чекайленд уже чергують машини швидкої допомоги. Бригада новинарів-телевізійників монтує тарілку трансляційної антени на даху свого мікроавтобуса. Дві поліцейські машини стоять у притул до порадних сходів готелю. Відпочивальники протискуються крізь припарковані авто, шкіряні штани та маленькі чорні сукенки, темні окуляри та шовкові сорочки, золоті прикраси, а над ними – вивіски та логотипи корпорацій. Графіті Пітера. Ваша кров – то наше золото. Поміж місті та НАТОВПом стоїть перед камерою репортер. Позаду нього юрмиться НАТОВП. Люди піднімаються готельними сходами і входять до вестибюлю. Репортер питає. Ми в ефірі? Потім представляє два пальці однієї руки до вуха і, не дивлячись в камеру, каже: Я готовий. Детектив Стілтон сидить за кермом свого авто, а поруч із ним місті. Обидва спостерігають, як Грейс та Гаро Вілмот піднімаються парадними сходами. Причому Грейс підняла і притримує своє довге плаття кінчиками пальців однієї руки. Гаро тримає її за другу руку. Місті дивиться на них, камери теж дивляться на них. І детектив Стілтон каже: вони не стануть щось учиняти при такому напливі народу. Найстарше покоління кожної родини Бертони, Гайленди та Петерсони, аристократія острова Чекеленд разом із натовпом глядачів вони входять, високо піднявши голови, до готелю, застереження, що його залишив Пітер. Ми повбиваємо всіх Божих дітей, щоб урятувати своїх. Репортер перед камерою піднімає мікрофон до рота і каже: Поліція та начальство округа дали добро на вечірній прийом сьогодні на острові. Натовп зникає в тім'яно-зеленому вельветовому ландшафті вестибюлю, наповнивши лісову галявину посеред полірованих талакових дерев. Потужні стовпи світла врізаються в морок, важкі, як кришталеві люстри. Дивани у формі валунів, порослих мохом. Табірне вогнище таке схоже на камін. Детектив Стілтон питає, хочете увійти? Місті каже, що ні, там небезпечно. Вона не збирається повторювати помилку, яку вона завжди робила, якою б та помилка не була. Зі слів Гарроу Репортер каже, сьогодні увечері сюди прибудуть усі великі та маленькі цабе. Раптом з'являється дівчинка, незнайомка, чиясь донька з коротким темним волоссям. Вона піднімається сходами до готельного вестибюлю, блищить її перстень із передотом, куплений на гроші, що їх в місті з чайових. Це Тебі. Ясна річ Тебі. Подарунок майбутню від місті. Спосіб Пітера втримати свою дружину на острові. Приманка, щоб заманити її в пастку. Миттєвий зелений спалах і Тебі зникає всередині готелю. 27 серпня і 7 восьмих. Сьогодні у темряві похмурої лісової галявини серед зеленого вельветового пейзажу у вестибюлю спрацьовує протипожежна сигналізація. Один довгий пронизливий дзвінок. Він виривається з парадного входу так гучно, що репортер аж сіпнувся і скрикнув. Здається, у нас неприємності. Відпочивальники – чоловіки із зализаним назад волоссям, темним та скучерявленим за допомогою якогось лаку. Жінки – геть усі блондинки. Вони щось вигукують, намагаючись перекричати дзеленчання сигналізатора. Місті Вілмот – найталановитіший мистець за всю історію людства – продирається крізь натовп. Хапаючи, відтягуючи в бік присутніх, вона пробирається до сцени в дерев'яно-золотій їдальні, відштовхуючи лікті та сраки отих кислявих чужинців. Уся стіна за сценою задрапірована і готова до відкриття. Фреска, її робота і досі прихована від очей, запечатана, її подарунок майбуттю, її бомба з годинниковим механізмом. Її мільйон мазків належним чином складених докупи. Сеча курів, що їли мангові листки, чорнильні мішечки, каракатиць. Оця ота хімія та біологія. Її дитина десь тут у натовпі, Тебе а сигналізатор дзвонить та дзвонить. Містя ступає на стілець, потім ступає на стіл. Столик номер шість, де поклали Тебі, коли вона потонула, і де містя дізналася про те, що ангела Делапорти зарізали на смерть. Вона стоїть над натовпом, люди на неї дивляться, а чоловіки-відпочивальники весело вишкіряються. Містя не вдягнула ані лівчика, ані трусів. Її воскресле весільне плаття Зіжмакалося в неї поміж стегнами. Місті вигукує «Пожежа!» Обертаються голови, очі піднімаються до неї. У проході їдання з'являється детектив Стілтон і починає плести крізь натовп. Місті вигукує. «Геть звідси! Рятуйтеся!» Місті кричить. «Якщо ви тут залишитеся, трапиться щось жахливе!» Застереження Пітера. Місті поливає ним натовп, як Пітер поливав стіни спрей-фарбою. «Ми повбиваємо всіх божих дітей, щоб порятувати своїх!» За нею був завіса, закриваючи всю стіну, її автопортрет – те, що в місті сама про себе не знає, те, що вона не хоче знати. Відпочивальники повитрічалися на неї, поскрочувавши свої зморщувальні м'язи та посувавши брови. Губи – витягнуті тричастим м'язом у тонку пряму лінію, опущену на краях. Дзвінок тривоги дзеленшить, і поки ти не зробила наступного вдиху, стає на дворі чути океан, і кожна хвиля сичить та вибухає. Місті кричить, щоб усі заткнулися і замовкли, і коли вона кричить, вона знає, про що говорить. Вона – найталановитіша художниця всіх часів. Утілення Томаса Гейнсворо, Клода Моне та Меріка Сад. Вона кричить про те, що її душа була і Мікеланджело, і Давінші, і Рембрантом. Потім якась жінка вигукує. «Це вона, художниця, це Місті Вілмот», а якийсь чоловік теж вигукує. «Місті, Люба, кінчай цю комедію!» Та сама жінка кричить: "Опускайте завісу і по всьому". Ті чоловік та жінка, що кричали, це Гаров та Грейс. Між ними стоїть Тебі, яку вони тримають кожен за руку. Очі Тебі заліплені клейкою плівкою. "О ті люди", кричить Місті, показуючи на Грейс та Гаров. Волося спадає їй на лоба і Місті кричить: "О ті лихі люди використали свого сина, щоб я завагітніла", Місті кричить. "Вони захопили і утримують мою доньку". Вона кричить. «Якщо вам захочеться поглянути, що там за завісою, то тоді вже буде надто пізно». І тут детектив Стілтон добирається до стільця. Один крок, і він на горі. Ще один крок, і він біля місця на столику номер 6. За ним висить важка, велика завіса. Правда про все. На відстані лише кількох дюймів. «Згода!» – кричить ще якась жінка то стара остров'янка Тапер. Її черепашича шия обвисла складками на мережовний коміреці її плаття. Вона гукає. «Покажи нам, місті!» «Покажи нам!» – гукає чоловік старий остров'янин Вудс, спершись на свою палицю. Стілтон потягнувся рукою собі за спину і каже. Вам ледь не вдалося переконати мене в тому, що ви при здоровому глузді». І він висмикує за спини руку, а в руці – наручники. Він клаця ними, надіваючи їх на місці, і тягне її геть. Повз стебі із заліпленими очима. Повз натовп відпочивальників, що скрушно хитають головами. Повз аристократів з острова Чекайленд. Назад через лісову просіку зеленого вельветового вестибюлю. «Моя дитина, – каже місті, – вона й досі тут, нам треба забрати її». Але детектив Стілтон передає її своєму помічникові в коричневій уніформі та каже, «Ваша донька, про яку ви казали, що вона загинула, вони імітували її смерть. У всіх на очах вони лише скульптурні зображення самих себе, власні автопортрети». А на дворі, біля готелю, біля підніжжя парадних сходів, помічник відчиняє задні дверця та патрульного автомобіля. Детектив Стілтон каже, – «Місті Вілмот, вас заарештовано за спробу вбивства вашого чоловіка, Пітера Вілмота, і за вбивство Ангела де Порте. Вона вся була в крові того ранку, коли Ангела зарізали в її ліжку. Ангел ледь не украв у неї чоловіка, і саме в знайшла тіло Пітера в авто. Сильні руки заштовхують її на заднє сидіння патрульного автомобіля, а з готелю доноситься голос репортера. «Пані та панове, зараз настане мить, коли опуститься завіса». Забери її до відділка, зніми відбитки пальців, зареєструй її, каже детектив, і ляскає помічника по спині. А я піду всередину, подивлюся, що то за сенсація така. 28 серпня Платон стверджує, що ми живемо на ланцюгу в темній печері. Ми прикуті ланцюгом так, що бачимо лише дальню стіну цієї печери. Усе, що ми бачимо, це тіні, що на цій стіні рухаються. То можуть бути тіні чогось, що рухається зовні печери. То можуть бути тіні людей, прикутих поруч із нами. Мабуть, усе, що здатен бачити кожен з нас – це наші власні тіні. Карл Юнг назвав це своїм тіньовим процесом. Він стверджував, що ми ніколи не бачимо інших, натомість ми бачимо лише наші власні аспекти, що на них накладаються. Тіні, проєкції, наші асоціації. Так само художники давнини сиділи в темній кімнаті і старанно виписували образи того, що знаходилося за маленьким вікном у яскравому сонячному світлі. Камера обскура. Нечітке зображення, а все перевернуте до гори ногами, спотворене дзеркалом чи лінзою, через які воно проходило, наше обмежене особисте сприйняття, наш малесенький масив досвіду та знань, наша недолуга освіта. Як спостерігач контролює круговид, як помирає художник, ми бачимо те, що бажаємо бачити, ми бачимо так, як ми бажаємо бачити, ми бачимо лише самих себе. Усе, що може художник, це дати нам щось таке, на що можна подивитися. Між іншим, твою дружину заарештували, але вона спромоглася це зробити. Вони спромоглися це зробити. Мавра, Констанція і Місті. Вони врятували її дитину, твою доньку. Вона врятувала себе. Вони врятували всіх. Помічник у своїй коричневій уніформі відвіз місті через пором на материк. По дорозі він зачитував їй її права. Потім передав іншому помічникові, який зняв із неї відбитки пальців та обручку. Місті і досі у своєму весільному платі, і помічник забрав у неї сумку та туфлі на шпильках. Уся її дешева біжутерія, коштовності маври, їхні коштовності, усі вони знову в будинку Вілмотів у взуттєвій коробці Тебі. Цей другий помічник дав їй ковдру, цей помічник – жінка її ж віку. Її обличчя – щоденних зморшок, що починаються навколо очей і тягнуться павутинками між носом та ротом. Поглянувши на бланки, що їх заповнювала місті, ця жінка спитала – «Так ви ота художниця?» І місті відповіла – «Так, але тільки решту цього життя, і не більше». Помічниця повела її старим бетонним коридором до металевих дверей. Відмикаючи двері, сказала – «Світло вимкне небо вже відбій». Розчинивши металеві двері, вона відійшла у бік, і саме там місті його і побачила. Шкода, що в художньому коледжі вчать того, що ти завжди в пастці. Тому що твоя голова – це печера, а твої очі – вихід із неї. Що ти живеш усередині своєї голови і бачиш лише те, що хочеш бачити. Що ти лише спостерігаєш за тінями і придумуєш їм таке значення, яке тобі бажається. Між іншим, він був прямо там, у високому квадраті світла, що падало крізь двері, написаний на дальній стіні маленької камери. Там був напис «Якщо ти тут, то ти знову зазнала невдачі» і підпис «Констанція». Округлий розмашистий почерк, люблячий та турботливий, як і всі інші зразки її почерку. Тут місті ніколи не доводилося бувати, але тут вона невпинно опиняється, знову і знову. І саме в тому мить вона чує звук сирени, протяжний і далекий. Помічниця каже, я повернуся, щоб трохи приглянути за вами. З цими словами вона виходить і замикає двері. В одній стіні є вікно, надто високо для міста, але воно, напевне, виходить на океан та острів Чекайленд. У мерехтливому помаранчевому відблиску з вікна, танцівному світлі та тінях на бетонній стіні навпроти вікна, у цьому світлі місті дізнається все, що знала Мавра. Усе, що знала Констанція. Місто знає, як усіх їх обдурили. Платон каже, що ми вже все знаємо і нам треба лише пригадати. Це те, що Карл Юнг називає колективним підсвідомим. Місті пам'ятає. Як камера-обскура фокусує зображення на полотні, як працює ящичний фотоапарат, так і маленьке вікно камери проєктує оранжево-жовте безладдя, фігури з полум'я та тіні на дальню стіну. Усе, що чути, це сирени, усе, що видно, це полум'я. То палає готельчик Айленд, а в ньому Грейс, Гарроу та Тебі. Ти це відчуваєш? Ми там були, ми там є, ми там будемо завжди. І ми знову зазнали невдачі. 3 вересня, перша чверть місяця. Місті паркує авто на мисі Чекайлендпойнт. Біля неї сидить Тебі, огортаючи руками урну. Там її бабуся та дід, твої батьки – Грейс та Гароу. Сидячи поруч із донькою на передньому сидінні старого Бюйка, Місті кладе руку Тебі на коліна і каже «Манюня». І Тебі повертає голову і дивиться на свою матір. Місті каже «Я вирішила офіційно поміняти наші імена та прізвища. Місті каже». Тебі, мені справді треба розповісти людям, що там сталося. Місті стискає худенькі колінце Тебі, біла панчоха ковзає по колінні чашечки і місті каже, ми можемо поїхати жити до твоєї бабусі в Текум Залейк. І справді, тепер вони можуть поїхати куди завгодно. Вони знову багаті. Грейс та Гаров і всі старі острів'яни, вони залишили їм мільйони, на які застрахували своє життя. Багато мільйонів вільних від оподаткування та надійно збережених у банку. З процентами достатніми, щоб безбідно жити наступні 80 років. Пошуковий собака детектива Стілтона через два дні після пожежі врився в гору обгорілої деревини. Перші три поверхи готелю спустошені, залишилися тільки голі кам'яні стіни. Від високої температури бетон обернувся на блакитно-зелене скло. Що там рознюхав собака, гвоздичний одеколон, чекаву. Але рятувальники знайшли Стілтона, мертвого, у підвалі під вестибюлем. А собака увесь тримків та обіцявся. Звали його Рудько. Фото пожежі облетіли весь світ. Тіла жертв розкладені на вулиці перед готелем. Обвуглені трупи, чорні та зашкарублі, потріскані, а в тріщинах проглядало спечене м'ясо, вологе та червоне. І в кожному знімку з кожного ракурсу виднівся той чи інший логотип корпорації. Кожна секунда відеозйомки демонструє обвуглені скелети, розкладені на автостоянці. Поки що їхня загальна кількість складає 132 людини, а над ними всіма, у тому чи іншому місті відеокадру, відніється назва корпорації. Якийсь логотип чи усміхнений талісман. Мультяшний тигр. Малозрозумілий, але оптимістичний девіз. Bonner та Мілз. Коли у вас опускаються руки? Мьютворкс. Де прогрес не затримується надовго. Чого ти не розумієш, тому ти можеш надати будь-якого значення. У кожному випуску новин якесь острівне авто з шовковим рекламним щитом. На кожному шматку паперового сміття, на стаканчику чи серветці надрукована назва корпорації. Можна прочитати рекламний щит. Остров'яни з рекламними значками на лацканах чи у футболках з рекламою дають інтерв'ю на тлі задимлених трупів. Тепер фінансові служби та телевізійні кабельні мережі і фармацевтичні компанії платять шалені гроші, щоб зняти всю їхню рекламу. Стерти свої назви з острова. Додайте ці гроші до страховки, і острів Чекаленд тепер багатший, аніж будь-коли. Сидячи у Б'юеку, Тебі дивиться на свою матір, дивиться на урну, що тримає у своїх руках. Великий підборідний м'яз розтягує її губи до вух. Щоки Тебі зминаються в подушечки і трохи піднімають нижні повіки. Обіймаючи обома руками прах Грейс та Гаро, вона сама собі мона Ліза, усміхнена і антична. Тебі каже, якщо ти скажеш, то скажу і я. Мистецький витвір у місті, її дитина. Місті питає, що ти скажеш? Продовжуючи сміхатися, Тебі відповідає, я підпалила їхні вбрання. Бабця та дід Вілмоти навчили мене, як це зробити, і я їх підпалила. Вона каже, вони заліпили мені очі, щоб я не бачила і змогла вибратися. В уривках уцілілого відео все, що видно – це дим, що клубочиться з дверей вестибюлю. З моменту розкриття завіси на фресці минуло лише кілька хвилин. Пожежні вриваються всередину і назад не повертаються. З кожною секундою, позначеною в часовій таблиці на відео, пожежа розростається, полум'я пожирає помаранчеві завіски на вікнах. Якийсь полісмен повзе через ганок, щоб зазирнути у вікно. Пригнувшись, він вдивляється всередину. Потім випростовується на увесь зріст. В обличчі йому валить дим, а полум'я перетворює на смолоскип під його одіж та волосся. Але він переступає через підвіконня, не моргнувши оком, не зіщулівшись. Його обличчя та роки палають. Полісмен усміхається на те, що він узрів усередині і йде туди, не обертаючись назад. За офіційною версією, пожежу спричинив камін у їдальні. Готель завжди притримувався тієї традиції, що камін має горіти, хоч якою б теплою не була погода. Ось чому почалася пожежа. Люди загинули за крок від розчинених вікон. Їхні тіла були знайдені на відстані простягнутої руки від виходу з приміщення. Вони так і померли, повзучи, плазуючи та масово напираючи до стіни в їдальні, де горіла фреска, до центру пожежі, до того, що побачив полісмен розчинене вікно. Ніхто навіть і не думав тікати. Тебі каже, коли мій татко сказав мені тікати разом із ним, то я розповіла бабці. Вона каже... Я врятувала нас, я врятувала майбутнє усього острова. Дивлячись у вікно на океан і не дивлячись на матір, тобі мовить. Тому, якщо ти комусь скажеш, каже вона, то я потраплю за ґрати. І додає, я дуже пишаюся тим, що зробила мамо. Вона дивиться на океан, її очі йдуть за лінією збережжя до села та до чорної шкаралупи згорілого готелю, де люди згоріли заживо, прикуті до місця синдромом Стендаля, фрескою місті. Місці трусить доньку за коліно і каже «Тебі я тебе благаю». Не дивлячись на неї, Тебі простягає руку, відчиняє дверся та авто і виходить. «Мене звуть Табіто, мамо», – каже вона. «Віднині називай мене, будь ласка, моїм повним іменем». Коли ти гинеш у вогні, твої м'язи скорочуються, твої руки втягуються, пальці згинаються в кулаки, а кулаки підтягуються до підборіддя, твої коліна згинаються. Усе це через жар. Це називається бійцівська стійка, бо ти скидаєшся на мертвого боксера. Люди, що загинули в пожежі, люди, що тривалий час перебувають у вегетативному стані, усі вони набувають однакової пози, такої, як у дитини, що готова з'явитися на світ. Місті Табіта йдуть повз бронзову статую Аполлона, повз залужок, повз занепалий мавзолей, запліснявілу банківську споруду, вбудовану у схилі гори. Її залізні ворота прочинені, усередині темрява. Вони йдуть аж на край мису, і Табіта, не її донька, а хтось, кого місті навіть не знає, якась незнайомка, Табіта висипає кожну урну з високої скелі у воду, довго сіру хмару того, що було всередині, попіл та пил, вілом розносить вітер, і вона тоне в океані. До речі, Океанський альянс за свободу більше не робив жодних заяв, і поліція нікого не заарештувала. Лікар проголосив закриття єдиного громадського пляжу на острові через виниклу небезпеку для здоров'я відпочивальників. Пором став ходити тільки двічі на тиждень, і то лише для мешканців острова. Хоч так, хоч сяк, а острів Чекаленд тепер закритий для сторонніх. Ідучи назад до авто, вони проходять повз мавзолей. Ребі Табіта зупиняється і питає, а тепер хочеш зазирнути всередину? іржаві залізні ворота прочинені, і місті каже, так. Між іншим, погода сьогодні тиха, тиха, покірлива і пригнічена. Один, два, три кроки в темряву, і їх уже не видно. Два скелети. Один лежить на долівці, скрутившись на боці калачиком. Другий сидить, опершись об стіну. Навколо їхніх кісток виросли мох та плісняві грибки. На стіні блищать струмочки води. Ці скелети – то її скелети, скелети жінок, якими колись була місті. Про що місті дізналася, так це про те, що біль, паніка та відчуття жаху тривають лише хвилину-дві. Що місті відчула, так це те, що їй до смерті набридло помирати. Між іншим, твоя дружина знає, що ти блефував, коли писав, що всі зубні щітки у кожному домі ти засунув собі у дупу. Ти просто хотів, щоб люди вжахнулися і повернулися до реальності. Ти просто хотів вивести їх зі стану їхньої персональної коми. Містя не пишеться для тебе, Пітере. Вже не пише. На цьому острові немає місця, де вона могла б залишити свою історію так, що тільки вона сама змогла б її віднайти. Майбутнє вона через сотню років. Її особиста маленька капсула з посланням для нащадків. Її власна бомба з готиниковим механізмом. Мешканці Чекайленду, вони ж перериють увесь свій прекрасний острів, кожен квадратний дюйм. Вони знесуть готель, шукаючи її таємницю. У своєму розпорядженні вони матимуть ціле століття, щоб копати та рознюхувати, поки вона не повернеться, поки вони її самі не повернуть, а потім уже буде запізно. Усе, що ми робимо, видає нас, наше мистецтво, наші діти. Але ми тут, ми й досі тут. Що бідолашна затурка на місті Мері Вілмот має зробити, це сховати свою історію так, щоб усім було її видно. Вона сховає її скрізь по всьому світу. Те, чого вона навчилася, це те, чого вона навчається завжди. Платон мав рацію, ми всі безсмертні, ми могли б і не помирати, якби захотіли. Якби ж вона тільки пам'ятала кожен день свого життя, кожну хвилину свого життя. 10 вересня, 1445, проїзд Бейсайт, Текумзе-Лейк, штат Джорджія, 30613. Чакові Поланіку для вручення за адресою Даблдей 1745 Бродвей, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10019 Шановний пане Поланік, Висловлюю з догадку, що ви, мабуть, отримуєте багато листів, я ніколи раніше не писала авторові літературних творів, але я хотіла дати вам можливість прочитати доданий рукопис. Більшу його частину я написала цього літа. Якщо він вам сподобається, то передайте його, будь ласка, вашому редактору Арсу Ліндігайту. Насправді, гроші не є моєю метою. Я просто хочу побачити, що мій твір вийшов друком, щоб його прочитало якомога більше людей. Можливо, це якимось чином надихне хоч одну людину. Сподіваюся, що цю історію читатимуть багато поколінь і вона залишиться в пам'яті людській, щоб її прочитала і наступне покоління, а потім ще одне. Можливо, її прочитає маленька дівчина через 100 років віднині. Маленька дівчинка, яка заплющить очі і побачить, побачить так виразно, містечко, де іскряться коштовності та буяє трояндовий сад. Містечко, що, як їй здається, її порятує десь колись ота дівчина візьме олівець і почне малювати будинок, якого вона ніколи не бачила. Я сподіваюся, що ця історія змінить її життя. Сподіваюся, що ця історія врятує її. Оту маленьку дівчинку, яким би не було її ім'я наступного разу. Щиро Нора Адамс. Рукопис додається.